Знайшлась молодиця, якось затнулась і загадково посміхнулася оповітчанка. Знайшлась і драдила, «Однаково», – каже, – «переловлять і закатують. Ми краще підемо та за потіху потішимося самі. Хоч і закатують потім, так не даремно». «Ну-ну», – зацікавилася розповідь у слухачі, – «приступили ближче». «Ну й пішли. Прости наш гріх, лавро свята». Перехрестилася молодиця, низько вклонившись у напрямку храму. До ранку всі чортові пани були передушені, а наших і слід зав'єло. Один тільки начальник їхній утік, прогавила якась одарка. «Ех, у мене б не втік», – додала молодиця з погрозлим рухом. «Козак молодиця, любо глянути», – схвально вигукнув хтось у шапці з випущеним червоним верхом. «Ну і що ж?» «Та то ж, кинула йому, блиснувши очима молодиця. Потім налетіла команда та й розправу вчинила по розбійницькому. «Та ви б сюди до нас тікали!» – подав голос якийсь чоловік віку, в довгій коричневій свитці, підперезаній широким зеленим поясом, як видно міщанин. У нас просторо й вільно, та й сама ясна цариця всіх православних закликає до себе указом. «А вже ж на неї неньку тільки й надія!» – обізвалися жінки, а чоловіки зітхнули. Майже від самої дзвіниці до головної паперті стояли рядами старці й каліки. Цих останніх було найбільше, і дивно, що здебільшого вони були без правих рук і без лівих ніг. Ці нещасні покалічені, певно рукою ката, спиралися на одну милицю і на дерев'янку, прив'язану ремінцями до кульші. Далі за цією групою стояли теж каліки, тільки ноги в них не були подрубовані, а лише зігнуті Поприв'язувані до дерев'янок, зате в батьоха дрізані були вуха або носи, покручувані руки і вивернуті повіки очей. Коли поблизу не було прочан, серед калік знімався тихий, стриманий, але буркотливий гомін. Це сперечалися за місця. Ти чого сюди вліз? вишнухнув милицю якогось новоприбульця сусід. «А що, братці, – обставив той своє місце, – це Божий, тут усі рівні. Коли Христовим іменем просимо, то які ж вже привілеї?» «А такий, – бурчав сусід, – що не лізь у чужий хлів, тут у кожного своє місце, можна сказати, вибити ногами. А хіба ти платиш за нього? Плачу. Той ми дамо, що належить, а місце і я витопчу. Тут усі рівні і перед Богом, і перед людьми». А коли рівні, то й ставай отам у хвості. Ех, господи, вже й без того нас порівняли ляхи, позначивши однаково. А вам усе-таки хочеться привілеїв. А в гурті менше покалічених точилися зовсім інші розмови. Ну що, нового приніс корита, допитував високий з перекошеним обличчям старець свого сусіда. Звіра в Мотронинському немає? Є два Добрі барлоги, і в Лебединському знайдеться, відповів той тихо, та полювати поки що трудно. Не прибуває степовий, зіхнув третій, а тенета розставлені. Корито каже, що через буржак стежка протоптана. Чи що? Звідти ждуть красна звіра. То виходить і влови. вигукнув високий. Що ж, з них бо й почати. Ех, сверблять руки, старцювати на бридла. Зіткав високий старець і, наглядівши пана або міщанина, що виходили з церкви, починав жалісно тягнути. «Подайте, маливі листовці, подайте нещасному старцеві, мученику за віру православну, християнську. Подайте за упокій родителів ваших, за свої душеньки, за прощення гріхів і за здоров'я. Слідом за заспівочем підхоплював хор жебраків і супроводив обивателя аж поки він не проходив крізь трій протягнутих рук і не зникав за брамою, де теж іноді перекочувався за акордом хор інших, недопущених на церковне подвір'я старців. За головним храмом під мурованою високою стіною в затінку розкішних хлиб сидів гурт селян середнього віку, худих, обшарпаних і проводив тиху розмову з поселенцем Слобідської України. «Кажу вам, добрі люди, переконував правобережних селян, добре одягнутий слобожанин, всі переходьте на слобожанщину, у нас усі пільги, придоби, перші всієї однієї віри».